Пильно подивилася мені у вічі. Так, так, у Львові. Вчора ввечері вона поїхала. Поїхала? Ну що ж, а чого ж ти чекав від покинутої жінки? подумав я. Але тут до мене дійшов зміст сказаного Глорією. Ви сказали, вона поїхала ввечері? перепитав я. Так, підтвердила Глорія. Але чим? Хіба? Я знав, через Стару Вишню вночі проходять два потяги. Львів-Санкт-Петербург, яким приїхав я, але він шов у зворотному напрямку. Потяг із Бреста, яким Валерія могла дістатися до Луцька, а вже звідти до Львова і ще пізніше, десь о п'ятій ранку. Отже, Валерія цілу ніч просиділа на маленькій порожній станції. Я мало не застогнав. «Що з вами?» – злякалася Глорія. «Ви маєте рацію», – сказав я і підвівся. «Я заслужив ляща». Уявилося, як Валерія іде пізнім вечором через холодне, німе, чорне містечко, заплакана і знервована. Єдина так, єдина моя надія, що її ніхто не перейняв. Я все ж спитав, чи ніхто не проводжав Валерію. А хто ж її мав проводжати, здивувалася Глорія. Вона поїхала прямо звідси. Звідси? Чим? Машиною. Машиною? Я аж похолов від недоброго перечуття. Так, машиною, сказала Глорія. «А чому ви, власне, здивовані? Ви ж самі і прислали її». «Я машину?» «Не присилали?» «Тоді хто?» Я бачив, що Глорія вслід за мною і собі неабияк перелякалася. Все ж я опанував себе і став розпитувати, що то була за машина і чи не знає вона водія». Водія Глорія знала, я мало не остовпів, коли почув, що то був Степан Колбун, псевдо-наречений Ніли Трачук. Він начебто зібрався їхати до Львова, дорогою перестрів мене і я, уявіть собі, я мов би то попросив підвезти до Львова і Валерію. Окрім того, він ще й передав від мене записку. Валерія, повагавшись, вирішила їхати. «У котрій годині це було?» – перепитав я. «Та десь близько десятої. Я зайшла якраз до вашої... вашої однокурсниці. Ми тільки почали розмовляти, як з'явився Степан. Вони поїхали відразу? Тобто після розмови Степана з Валерією? Так, відразу». Валерія спершу дуже здивувалася. Сказала, що мусить дочекатися вас. І тоді Степан показав записку. Вона прочитала і погодилася. Вона була... Була розгнівана? Ні, трохи сумна. Я наказав собі не дивуватися. Що мене цікавило найбільше, чи жива Валерія, де вона зараз? Треба було негайно піти, і зателефонувати до Львова. Але й Лори не міг покинути. Не міг я покинути Лори. Я наче прикипів до неї, наче нарешті справді здійснив свою вчорашню мрію і заповз до неї всередину. Лежав там тепер скулений, боячись, аби вона мене не вигнала звідти. Проте Глорія мовчала і дивилася кудись повз мене. Міг би заприсягтися, що я для неї зовсім не існував. Вибору в мене зовсім нема, зрозумів я. Ходімо, сказав і встав. Лора не запитала, куди я зібрався, а слухняно підвелася і собі. Як і позавчора, я дуже легко додзвонився до Львова. Мама Валерії сказала, що вона спить, бо ж приїхала лише вранці. Я запевнив, що будити не варто, хай спить. Вона, мабуть, дуже втомилася в дорозі і поклав трубку. «Все гаразд?» – спитала Глорія, коли я вийшов з кабінки. «Так, вона вже у Львові. Спить». «От і добре». «А вже ж добре!» – сказав і подумав що варто було б навідатися до Степана Колбуна? Хоча навряд чи він вернувся зі Львова. Та й навіщо? майнула думка. Я не став собі відповідати, бо жодного слова у моїй порожній голові не знайшлося б навіть для приблизної відповіді. Та й для чого? Аби вивести на чисту воду? Авжеж. Ніякого Степана я вчора не бачив, ні про що його не просив, це так. Але що від того міняється? Тут я заумер вже за порогом переговорного пункту. Безумовно, що вчора я з жахом чекав другої ночі, яку мав провести з Валерією. Вдень нібито кохався з нею, то була омана, невідомо ким наслана. Але вночі мусив бути поруч із нею і боявся цього. До дрижаків у серці не хотів. Я покинув її невідомо, для чого, вчинив недобре. Я заслужив ляпас.